Morisztruon, az elátkozott királyok, hatodik kötet, Liliom és oroszlán. A politika a hatalom meghódításának és megőrzésének akarásából áll. Következéskép kényszerítő vagy megtévesztő hatással van a lelkekre. A politikus szellem végül mindig hamisítani kénytelen. Paul Valéry. Első rész Az új királyok Januári esküvő A város minden parókiájából, a folyón innen és túl elterülő St. Denis, St. Cudbert, St. Martin Cam Gregory, St. Mary Senior és St. Mary Junior, Shambley és Tanarro irányából. Két órája szakadatlan sorban vonult York népe. A Minster, a nyugati szárnyán még befejezetlen, gigantikus székes egyház felé, amely magasan tömören nyúlt el a sziti fele. A jártba torkolló két kanyargós úton, a Stone és a Dean megrekedt a tömeg. A sarokkövekre kapaszkodó suhancok csak fejeket láttak, a szabad térséget teljesen elborító fejek sokaságát. Polgárok, árusok, gyermekhaddal körülvett matrónák, mankójukra támaszkodó nyomorékok, szolgáló kézműves segédek, csukjás klerikusok, páncélinges katonák, rongyos koldusok keveredtek, akár a kévébe rakott szalmaszálai. A fürgeújú tolvajok egy egész esztendőre megszedték magukat. A kiugró ablakokban, fürtökben szorongtak az arcok. Lehetséges, hogy ez a ködös és nyírkos félhomály, ez a hideg pára, ez a vattaszerű felleg, amely beburkolja a hatalmas épületet, meg a sárban toporgó sokaságot, a déli nap világossága volt. A tömeg összebújt, hogy megőrizze saját melegét. 1328. január 24 -e. William Melton ő eminenciája York érseke, és Anglia prémása előtt harmadik Edward király, aki még 16 éves sem volt. Nőül vette alig több, mint tizennégy esztendős unokahogát, Filippa de Hainault úrnőt. Egyetlen üres hely sem maradt a székesegyházban, amelyet fenntartottak a királyság méltóságainak, a főpapság meg a parlament tagjainak. Az 500 meghívott lovagnak és a kockás ruhát viselő 100 skót nemesnek, akik tulajdonképpen a békeszerződés ratifikálása véget jöttek Angliába. Hamarosan elkezdődik az ünnepi mise, ahol 120 kantor fog énekelni. Most azonban a szertartás első része maga az esküvő perget le. A templomon kívül a déli kapu előtt a nép szeme láttára. az ősi rítus és a jorki érsekség, sajátos szokásai szerint. A köd nedves sávokat hagyott a kapu bejárat felett kifeszített baldachin vörös bársonyán. Lecsapódott a püspöki mitrákra, rátapott a fiatal pár körül összesereglett királyi család vállát borító prémekre. Here I take thee, Filippa, to my wedded wife, to have and to hold at bed and at board. Íme én hites feleségemül vesznek, Filippa, hogy megtartsalak, s hogy befogadjalak ágyamba és házamba. A sima arcú király zsenge ajkáról elröppenő hang, Mindenkit lenyűgözött erejével, tisztaságával és erőteljes zengésével. Az királyné Izabella is megrendült hallatán. Úgy szintén a mennyasszony nagybátyja, Zsány de Hainau úr, és az első sorokban állók mindegyikét megragadta, közöttük Kenti Edmond grófot és Norfolk grófját meg Lenkeszter a aki a régens tanácsfeje és a királygyámja volt. Szépre és csúnyára, a legjobbra és a legrosszabbra, betegségben és egészségben. A tömeg zsibongása fokozatosan elhalkult, a csend őrvénylő hullámként terjedt tova, és a csak nem a tér végéig elhatoló ifjú királyi hang ott vízhangzott az ezernyi fejfele. Edvárt lassan tagolta az előző nap megtanult fogadalom, tekervényes formuláit, de hogy minden kifejezésnek a legmélyebb, a legsúlyosabb értelmet adja. Annyira hangsúlyozta, annyira gondolta azt, amit mondott, hogy úgy tűnt, mintha a szöveget maga találta volna ki. A szavak úgy hangzottak akár egy imádság, amelyet csak egyszeri elmondásra és egy egész életre szántak. Egy felnőtt embernek az éggel szemben vállalt elkötelezettségében megbizonyosodott férfinak, a népe és az Isten előtt betöltött szerepének tudatában lévő hercegnek a lelke fejeződött ki eserdülő ajkakon. Az új királya rokonait, hozzátartozóit, főtisztségviselőit, báróit, főpapjait, York és egész Anglia népét hívta fel, Filippa úrnőnek fogadott szerelme tanújául. Az Isten buzgó imádatában égő profétákat, a nemzetek vezetőit egyetlen meggyőződés hajtja át, és ragályos hitüket át tudják plántálni a tömegekre. A nyilvánosság előtt megvallott szerelemnek is hasonló hatalma van. Képes arra, hogy mindenkit részesévé avasson egyetlen személy érzelmeinek. A tömegben nem akadt egyetlen nő sem bármely korosztályhoz tartozott, nem akadt egyetlen új sem megcsalt feleség, sem őzvegy, sem szűz, sem öreg asszony, aki ne érezte volna magát az új asszony helyén. Nem akadt férfi, aki ne azonosult volna az ifjú királyjal. Harmadik Edvárt egyesült népének minden nőnemű tagjával, és egész királysága választotta hitvesül Filippát. Az ifjúság minden álma, az érett kor minden kiábrándultsága, az öregség minden sajnálkozása a feléjük ára, mint megannyi szívből jött fogadalmi ajándék. Ezen az estén a sötét utcákon a szerelmesek szemének fénye fogja bevilágítani az éjszakát, és estebéd után a már régen meghasonlott öreg párok is újra megkeresik egymás kezét. A népek az idők kezdete óta azért tódulnak az uralkodók esküvőjére, hogy küldöttként éljék át azt a boldogságot, amely így magaslatokban tündökölve tökéletesnek tűnik. Mindaddig, amíg a halál el nem választ bennünket. Valamennyi torok elszorult, a téren a szomorú megdöbbenés, csak nem a megbotránkozás él. Nem, ebben a percben nem kellett volna a halált emlegetni. Lehetetlen, hogy ennek a két fiatal teremtésnek is el kelljen szenvednie a közös sorsot. Megengedhetetlen, hogy ők is halandók és mindenre esküvel kötelezem magam tenéket. Az ifjú király érezte a tömeg lélegzését, de nem nézett az emberekre. Halvány kék csak nem szürke szemének tekintetét, amióta csak hosszú szempilláját felvetette, el nem fordította arról a bársonyokba és fátylakba burkolt, vörös hajú gömbölyű kis leányról, akinek hűséget fogadott. Mert Filippa úrnő egyáltalán nem hasonlította a mesék hercegnőjéhez. Még csak nagyon csinos sem volt. A hajnau grófi család vaskosságát, tömpe orrát, kurtanyakát és szeplős ábrázatát örökölte. Megjelenését semmiféle rendkívüli kecsesség nem jellemezte. De legalább egyszerű volt. Nem akart fenséges modort erőltetni, amely alig ha illett volna hozzá. Királyi ékességek nélkül bármely magakorú vörös leányzóval összetévezthették volna. Hozzá hasonlók, az északi népek mindegyikében százával akadnak. De ez csak fokozta a tömeg iránt a megnyilvánuló gyengéd érzelmeit. Filippát a sor és az Isten jelölte ki, de lényegében nem különbözött azoktól a nőktől, akik felett uralkodni fog. A kövérkés és hajú leányok valamennyien kitüntetetnek és megtiszteltnek érezték magukat. Ő maga a felindulástól reszketve hunyorgott, mintha nem bírná elviselni férjének átható tekintetét. Mindaz, ami vele történt, túlságosan szépnek tűnt. Ez a sok korona, ez a sok püspöki süveg, ezek a gyertyák mögött felsorakozott lovagok és dámák a székesegyházban, akár csak a kiválasztottak a paradicsomban, és körülötte ez a rengeteg nép. Királyné lesz, királyné és szerelemből lesz azzá. Ó, mennyire fogja dédelgetni, szolgálni, imádni ezt a szép, szőke, hosszú szempillájú, finom kezű herceget, aki mint valami csoda jelent meg Valencínben húsz hónappal ezelőtt, egy száműzött anyát kísérve, aki támogatást és menedéket jött kérni. Szüleik a többi gyermekkel együtt őket is játszani küldték a gyümölcsösbe. S ők megszerették egymást. A hercegből király lett, és nem feledkezett meg róla. Mi örömmel ajánlja felnéki az életét, Filippa? Csupán attól félt, nem elég szép ahhoz, hogy örökre tessék neki, és nem elég tanult, hogy méltó párja lehessen. Adja, úrnőm, a jobb kezét, szólította meg az érsek prímás. Filippa tüstént odatartotta, tartotta a bársonyruha ujjából kinyúló dundi kezét, és bátran széttárt ujjakkal nyújtotta felfelé nyitott tenyerét. Edvárd elragadtatva nézte ezt a néki felkínálkozó rózsaszínű csillagot. Az érsek felemelte az egyik főpap kezében lévő tálcáról az imént megáldott Robin köves, lapos aranygyűrűt, és átadta a királynak. A gyűrű is nedves volt, mint minden, amihet csak hozzáértek ebben a ködben. Aztán az érsek gyengéden egymásba fektette az ifjú jegyesek kezé. Az atya nevében, mondta Edvárt, és a gyűrűt Filippa hüvelykujjának hegyéhez érintette, anélkül, hogy felhúzta volna. A fiú a szent lélek nevében. Ismételte meg a mozdulatot a mutató és a középső ujjal. Végül a negyedik újra felhúzva a gyűrűt mondotta. Ámen! Filippa immár a felesége volt. Izabella szeme könyben úszott, mint minden anyáé, a fia esküvőjén. Hasztalan fordult Istenhez, hogy gyermeke boldogságáért fohászkodjék, Elsősorban önmagára gondolt és szenvedett. Az elmúlt napok során megszűnt első lenni fia szívében és házában. Nem mintha az udvar előtti tekintéi vagy a szépség szempontjából félnie kellett volna ettől a bársonyból és himzésből álló kis batyutól, aki a sors jó volt a menyele. A sudártermetű, kartyú és aranyszőke Izabella fehér arca két oldalán magasra tűzött szép hajfonataival, hat éve ellenére, anig látszott harmincnak. Tükre, amelyet éppen ma reggel hosszasan faggatott, amikor koronáját próbálgatta a szertartáshoz, mindenképpen megnyugtatta. És mégis, ennaptól kezdve megszűnt csupán királyné lenni. Anyakirályné élet belőle. Hogyan történhetett mindez ilyen gyorsan? Mi módon suhant el életének annyi vihartól feldult húsz esztendeje? Saját esküvőjére gondolt, amely húsz esztendővel ezelőtt, a maihoz hasonló január végi napon ugyancsak ködben, a franciaországi bulonyban zajlott le. Akkor ő is hitt a boldogságban, és ő is a szíve legmélyéből mondta el a mennyegzői fogadalmakat. Tudta-e akkor, hogy kivel házasítják össze? A királyság érdekeinek kielégítése vége. Tudta-e, hogy szerelméért és odaadásáért csak megalázást, gyűlöletet és megvetést fog kapni, hogy megéri a napot, amikor férje ágyából kitúrják? és nem is szeretők, hanem kapzsi és botrányos életű férfiak, hogy hozományától megfosztják, vagyonát elkobozzák, s hogy fenyegetett életét mentse, száműzetésbe kell menekülnie, és éppen az ellen kell sereget állítania, aki annak idején újjára húzta a nászi gyűrűt. Ó, az ifjú Filippának nagy szerencséje volt, mert őt nem csak feleségül vették, hanem szerették is. Csak az első szerelmek lehetnek makulátlanul tiszták és tökéletesen boldogok. Ha elmúlnak, semmi nem pótolhatja őket. A második szerelem soha nem éri el az első ágytetsző tökéjét, még ha sziklaszilárdnak is tűnik. Márványában másféle, a múlt megalvat véréhez hasonló színűerek futnak. Izabella királyné Vigmor bárójára Roger Mortimerrel a szeretőjére emelte szemét. Arra a férfira, aki az ő hozzájárulásával véle egyenrangú úrként kormányozta Angliát a fiatal király nevében. Mortimer épp ebben a pillanatban nézett az asszonyra, összevont szemöldökkel, szigorú arccal, pompás köntöse felett karbafont kézzel, jóság nélkül. Kitalálja, hogy mi jár az eszemben, gondolta az asszony. De miféle ember az, aki olyan érzést kelt bennem, mintha bűnt követnék el, ha egy percre nem reál gondolok. Ismerte a férfi gyanakvó természetét. Rámosolgott, hogy megnyugtassa. De hát mit kíván még azon kívül, ami már amúgy is az övé? Annak ellenére, hogy Izabella királyné Mortimer pedig házas ember volt, férj feleségként éltek. Nyilvános szerelmükhöz a királyság asszisztált. Izabella úgy intézte, hogy a férfi teljes mértékben ellenőrizhesse a hatalmat. Mortimer a saját embereit nevezte ki a különböző tisztségekbe, megszerezte második Edward régi hegyenceinek valamennyi birtokát, és a régens tanács jóvá hagyta minden kívánságát. Mortimer még azt is elérte, hogy Izabella beleegyezett trónfosztott házastársának kivégzésébe. A királyné tudta, hogy sokan éppen e férfi miatt nevezték el, Franciaország nőstény farkasának. De meggátolhatja-e Mortimer, hogy ezen a napon, fia esküvőjének napján meggyilkolt férjére gondoljon? Főkép, amikor John Maltravér személyében a gyilkosság végrehajtója is jelen van a szertartáson. Anglia újabban kinevezett királybírájának megnyúlt sötét ábrázatát, ott látta a legfőbb nagyuraké között, mintha csak a büntetre akarná emlékeztetni. Nem csak Izabella számára volt kényelmetlen ennek az embernek az itt léte. John Maltravers Mortimer veje volt a bukott király őrzője. Gyors kinevezése a királybírói tisztségre, túlságosan, nyíltan elárulta. Milyen szolgálatokért fizették meg. Hivatalosan második Edward természetes halállal halt meg, de ugyan kihitt az udvarnál ebben a mesében. Kent grófja a halott féltestvére, rokonához, ferdent nyakú Henryhez fordulva suttogta. Úgy látom, hogy napjainkban a királygyilkosság ádjogot arra, hogy valaki előbbre lépjen a családi rangsorban. Kenti Edmond diderge Túl hosszadalmasnak találta a szertartást, túl bonyolultnak a yorki rítus. Miért nem a londoni tower kápolnájában, vagy valamelyik királyi várkastélyban tartották az esküvőt? Miért adtak alkalmat egy ilyen népi búcsúra? Visszolygott a tömegtől. És ráadásul Máltraversz látása. Hát illendő dolog, hogy az az ember, aki eltette lábanól az apát, most így előkelő helyet foglaljon el a fiú esküvőjén. Ferdenyakó a jobb vállára billenő fejével halkan dörmögő. Házunkba legkönnyebben bűn által lehet bejutni, erre barátunk az első bizonyíték. Ezzel a barátunkkal Mortimer a célzott, akivel szemben az angolok érzelmei ugyancsak sokat változtak, amióta tizennyolc hónappal előbb, mint a királyné hadseregének parancsnoka partra szállt, és akit felszabadítóként fogadtak. Végül is az engedelmes kéz nem rútabb, mint a parancsoló fej, elmérkedett ferdenyakú és Mortimer Izabellával együtt nyilván bűnösebb Mátraversnél, De kisé minnyájan bűnösek vagyunk, hiszen minnyájan közreműködtünk, működtünk, amikor második Edwardot letaszítottuk trónjáról. Ez nem is végződhetett volna másként. Közben az érsek három aranypénzt nyújtott át az ifjú királynak. Az érmék egyik oldalára Anglia és Hainau címerét vésték, a másikra egy rózsanyalapot, a boldog házas élet jelképes virágait. E pénztarabok voltak, az esküvői dénárok. Szimbólumai mindazon jövedelmeknek, földbirtokoknak és várkastélyoknak, amelyeket a férj ajándékoza feleségének. Az adományokat már Lajfstromba vették, Felsorolták, ami kisén megnyugtatta a nagybácsit, Jean de Hainau urat, akinek még mindig 15.000 ezer tartoztak, a skóciai hadjáratban részt vett lovagok zsoldjával. Boruljon férjelábához, urnőm, és vegye át tőle a dénárokat. fordult az érsek az új asszonyhoz. York lakosai csak erre a pillanatra vártak, Tudni akarták, hogy az utolsó pontig megtartják-e a helyi rétust, mert ami érvényes minden női alatt valóra, az érvényes egy királynéra is. De senki nem sejtette, hogy Filippa úrnő nem csak letérdel, hanem a szerelem meg a hála lendületétől elragadva két karjával átöleli férjelábát és megcsókolja a térdét, annak, aki királynévá tette. Ezt a gömbölyű flamand leányzót szívének indulata találékonyát tette. A tömeg kitörő lelkesedéssel ünnepelte. Azt hiszem boldogok lesznek, sukta Ferdinando-nak. A nép szeretni fogja, mondta Isabella, a mellé lépő Mortimernek. Az anyakirálynő sértve érezte magát, nem őt ünnepelték. Most Filippa a királyné, gondolta, az én időm lejár, de most talán enyém lesz Franciaország. Mert egy héttel előbb Liliomvirágos virágos lovas vágtatott Yorkba, hogy hírül adja Isabella legifjabb öccse, Franciaország királya, negyedik Károly, haldoklik.